Не можемо вимагати його зараз, назад, ні шукати більше. Не віддасть водяне князівство ніколи нічого, що забрало землі. Лише розпитаємо тих, що все знають, і наберемося знову лиха. А так, нас має оберігати вода і її мешканці, озерні і лісові духи. Вони бо забрали нашого волина, але мають допомогти тепер нам і надалі, як допомагали досі, коли ми пересиджували лихо отут у лісі. Горина ридма ридала, але чоловікові слова поділи на неї, і вона хоч і плакала, але не кляла озерний люд і лісовиків, а лише складала молитви до Перуна і Дажбога, до Руевіта з Перевітом і Перуном, аби сину її хоч у іншому світі та було добре і щасно. Родина стира поїхала геть, оселилася знову у своєму ж селі і в незабарі зажила щасливо і багато, спершу часто згадуючи волина, а потім дедалі рідше. Однак у пам'яті родини лишилося, що демони водяні і лісові забрали волина і натомість Заповзялися опікуватись цією родиною завжди. Час спливав і потроху, забувся і жаль за Волину. Його ж доля, однак, визначилась зовсім інакше. Бо саме в ту мить, коли ступив маленький волин босими ногами у води озера, поглянула на нього з глибини царства царівна О, володарка озера, і залюбилася, зачарувалася красою малого вбачаючи у ньому майбутнього гарного легення. Зовсім незабаром, ось його лише за кілька років. А що таке кілька років для тих, що усе знають? Що таке кілька років для володарки озера вічно юної царівни О, яка в оточенні своїх подруг-русалок однак нудилася і мріяла про кохання, вимріявала Легеня, який прийде колись до озера і залишиться з нею назавжди, прийшов хлопчик. І вже так давно чекала царівна О на Легеня дуже і дуже довго, що коли побачила хлопчика, враз зрозуміла: це той, хто зможе колись, як виросте, стати її коханим, пошукуваним нею упродовж вічного часу в нескінченних вимірах. Позачасовості і позапросторовості, де переплітаються і схрещуються долі богів і людей, демонів і духів, звірів і птахів, природних з'яв і їхніх володарів. Цей світ існував поряд із звичайним. У ньому і поза ним, всередині нього, в його глибинах, і там, де минає усе, нема нічого, а є лише. Вічне питання. Волин повинен буде залишитися зі мною. загадала царівна. О, нехай покресте, нехай живе і росте поблизу озера. Я навчу його любити озеро і ліс, і все в ньому. Я навчу його ще задовго до того, як він зможе прийти до мене. Я поведу його і приведу у наш безмежний і вічний світ. Царівна О найрізноманітніших своїх чар, аби волина вабило до озера, допомагала йому ловити рибу, дбала, аби оселі його родини не торкнулась нічия лиха воля. У лагоді і мирі жила родина Стира у лісі, але ніколи і нічого з нею не трапилось. На полюванні завжди щастило, риба ніби сама йшла у сіті тому і тільки тому, що тут волин, виростаючи і гарніючи під чарами царівни О. Вона змусила його задивлятися в озерні глибини, полюбити чисту прозору, блакитувато зелену воду озера, показували йому з дна різні химерні і цікаві видива. Коли він вдивлявся у воду, спрямовувала Волинів погляд на місяць, особливо коли той був у повні, і слухала, як хлопчик росте. Час мав прийти, мав прийти її і його час, і царівна отерпляче чекала, коли ж той час не стане. Вперше вона явилася йому з дна озера, ніби маревом, не би, химерні лінії піску і води творили раптом на дні озера, в яке, вдивлявся, сидячи на плакучій вербі, дивовижно гарне обличчя, чи до жінки, чи дівчину. Але таке миле, таке заворожливо знайоме, близьке, рідне, що хлопчик... Аж злякався такого почуття. Обличчя враз зникло, а Волин довго сидів, ще вдивляючись у воду, просто у воду, замрієно, захоплено.